Hej! Det är Thomas här ifrån Beardshub Records. Ja, jag tänkte att vi skulle fira att vi har klarat av 30 avsnitt. Eh, det senaste avsnittet, avsnitt 30, då var det 80 talstema Och vi hade med oss våra vänner ifrån Finland, Jocke och Tage. Eh, de sa en hel del massa saker, det gjorde vi också. Eh, mycket saker som vi klippte bort. Det var roligt, men det fick liksom inte plats i podden. Så det blir ett extra avsnitt som finns på Patreon. Men... För att fira det här, att det är 30 avsnitt, så bjuder vi på det som sagt. Det är ett gratis extra avsnitt. Så, du behöver bara bege dig till patreoncom beard patreon.com med Som sagt, just det här avsnittet är gratis men det finns många andra också jag tror det finns 13 avsnitt som du får tillgång till ifall du väljer att stötta podden Vi är mycket tacksamma för om du ger oss en dollar, två dollar eller tre dollar eller fyra dollar Ja, det där får du bestämma själv Du kan bli skäggdemon Du kan bli snyggshelgon Då kommer vi göra en låt speciellt till dig Alltså en bra låt. Ja, men som sagt, beger till www.patreon.com snedsträck Där finns eh, extra materialet från 80-talsavsnittet.